اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدا وهملا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا أنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وسيدنا من يرب العالمين وزال الله جل وعلا دوزول ناستر يوم السدروجة s govorom Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i njegovim uzvišenim svojstvima nastojeći što je god moguće više putem toga da upoznamo našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala spoznaja Allaha Jalla wa ala je početak i kraj svega početak i kraj našeg zivota na dunjavu i ako god početak sutra našeg života na ahiret svejednog od nas Kada bi čovjeku pitao da li voli Allaha subhanahu wa ta'la, pogotovo dakle praktičari, oni koji sjede i uče Allahu Jalla wa laveru, bez zirka sve jedan od nas bi rekao da voli Allaha subhanahu wa ta'la. Međutim, kao i mjerno na dunjalu ko ne može se voljeti onaj koji se ne poznaje, odnosno onoliko koliko poznajemo Allaha subhanahu wa ta'la toliko doista ga i volimo. I to je odgovor koji ostavljamo sebi, svako od nas neka sebi odgovori koliko doista voli Allaha onoliko koliko ga i poznaje zatim kada bi nas upitao da li želimo u džennet, za sigurno sve jedan od nas bez izuzetka, slušajući o opisima dženneta i džennetskim uživanjima rekao bi da nimalo se ne bi libio međutim koliko se svaki od nas trudi da već danas uđe u džennet na dunjavuku da uđe u džennet a džennetski dunjavuku, ko kaže šehol islam imun taj nije Rahimahullah ta jeste spoznaja Allaha upoznavanja Allaha, smjerivanje uz Njega, iskazivanje ljubavi Njemu, žudnja za Njim, za susretom s Njim i sl. Pa onoliko koliko žudimo za ovim na Dunjavuku, žudimo za spoznajom, za upoznavanjem svoga gospodara Allaha Subhanahu wa Tala na Dunjavuku i koliko to ostvarimo, to nam je odgovor šta će sutra s nama biti i na, na hiradu. Dobro nam je poznato, Allah, poslanik alihissalat sam šalje Mu'aze ibn Džabela u Jemen pa mu kaže O Mu'aze, doista ti dolaziš na Albu, koja su knjige, imaju knjigu, pa prvo, i u hadis ima mnoge citate kod Buharije, kod muslima i kod drugih, pa prvo čemu ćeš ih pozivati, neka bude la ilaha illa boh, neka posvjedoče da nema istinskog Boga, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, U jednom od citata kod imama Buharije stoji A ukoliko spoznaju Allaha Pozovi prvo da upoznaju Allaha A ukoliko upoznaju Allaha obavijesti ih Da im je Allah naredio pet namaza tokom dane nođe Prvo dakle nakon što spoznaju Allaha Zato Allah na mnogim mjestima kaže Poziva nas da upoznamo ga وَكَعَجُلْ سُورِيَ الْبَكَرَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ I znajte da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašta i onaj koji je halim, koji je vlagi. Mi najčešće ga prevodimo, međutim, ispravno značenje onaj koji ne odgađa, ne požuruje sa kaznom svojih robova zbog njihoj grijha. Također kaže, i znajte, saznajte, upoznajte se da Allah subhanahu wa ta'ala neovisan i onaj koji je hvali dostan, neovisan o bilo kome i onaj koji je hvali dostan. Kaže u suri, El enfal wa'lamu anna Allahe šedidu liqab I znajte da Allah Subhanahu wa ta'la onaj koji žestoko kažnjava i na mnogih miestina wa'lamu, wa'lamu, wa'lamu saznajte, upoznajte, naučite. Allah Subhanahu wa ta'la nas poznjava. Pananama je, da što je god moguće više žudimo za poznajem Allah Subhanahu wa ta'la to je početak i kraj svana. Za sigurno. Jedno da Allah Subhanahu wa ta'la mnogo brodnih ljepih imena koja se dakle nastavlja i na prethodno, ina ako znate eli zadnjih puta smo govorili Allahu dželle vealla li pomenu Kafi el Kafi Ka ona i koji je dovoljan svima svim stvorenjima pogotovo vjernicima imena sličnog značenja jesu el Vekil i el Kefil Allahu subhanahu wa taala tvar je pa imena slično značenja kao i el Kafi el Vekil i el Kefil Allahu dželle vealla je po ime el Vekil mi najčešće prevodimo kao zaštitnici otako hasbunallahu wa ni'mal wakeel dovoljan je nama Allah i diman je on zaštitnik ovo Allaho dželle velanu li ime al-wakeel spomni se u Kur'anu kur Kerimu na 14. mjestu pa kaže Allah subhanuhu teala u suri al-Ahzab treću ayetu vota'tala anallahi wakafa billahi wakeela i ti se osloni samo na Allaha i dovoljan ti je Allah kao wakeel vidjećemo da to je dalje sam uznačen zaštipnik kod nas je najčeštje tako pregled vidjet će mikros definicij izlamskih učenjaka kaže jalla vala u suri zumer Allahu khaliku kulli şey wa huwa ala kulli şeyn vakeel Allah je stvorit ten svega i on je nad slima vakeel kaže jalla vala upoznatu majetu u Ali Imran الذina kala lahomu nasu inna nasa qad jamahu lakum fakhshavuhum fazadahum imana wa kalu hasbuna Allahu veljama lakil i oni kada su im ljudi rekli drugi se iskupljaju po, proti vas, pobojte se, to im samo iman povećalo i oni su rekli hasbuna Allah, dovoljen nama Allah i divan on vekil. I kao što reklo na 14 mjesta, na ostalim mjestima. Dok Allahu Jalla vala lijepo ime el kefil, dakle malo prije el vekil i sada el kefil. Drugo, Allahu Jalla vala lijepo ime spomnio se samo jedan put, U Kur'anu Kerimu samo jedan put u Kur'anu Kerimu spomnje se su sure 91. u ayetu: "Wa la tanqudul eymanade ba'de tawkidihā wa qad Nemojte kidati ugovor, nemojte kidati data obećanja koja ste jedni, drugima čvrsto dali, čvrsto obećali, i još ste Allaha usijeli za svoga kafila. Kod nas je najčešće kefil, jer kefil prevodi kao garant, kao jamac. A ovdje je tamo i prevodeno, a Allaha ste uzeli za garanta, za jamca, za te vaše ugovore. I ov, Allahu Allah odjel je vala lijepo ime el kefil, se također u hadisima, spomnije se u poznatom, hadisu kod imamo Buharije po kojem gdje se govori o dvojici iz Beno i Sreila kada je jedan od drugoga pozajnje odrezo na svotu novca oko 1000, 1000 dinara pa je vlasnik novca rekao potraži mi svjedoka koji će svjedočiti ovoj našoj pozajnici pa kaže meni je Allah dovoljan svjedok, jel i tebi kaže jesno potraži mi garanta jamca da će vratiti za tebe. Kaže, wa kefa bilahi kefila, meni Allah subhanahu wa ta'la dovoljan kefil, Garant jamac, jeli tebi jeste. Odi se da dakle spominje, wa kefa bilahi kefila, dovoljan je meni Allah kefil. Pa vam je poznato, jel? Dogovorili su određeno vrijeme kada treba vratiti, a između njih je bilo more, rastavljalo ih je more. Pa kada je došao dan vraćanja duga, vraćanja tih novaca, I jedan i drugi su izašli, onaj koji je trebao da vrati dug, izašao je, iz kuće je došao na obolu i čekao kada će doći brod da s njim se prebaci i da vrati dug. Međutim čekao je, čekao, čekao, nije naišao brod, nije bilo linije, ja. a ovaj je tamo izašao i čekao, dogovorili se, pa ovaj čekajući brod... Nije dočekao, nije naišao u gron, međutim naišlo je šta? Naišlo je daska, naišlo je deblo. A je uzeo, rasijepio ga, malo na početku i stavio svoji hiljadu dinar. I kaže, gospodar moj, ja sam tebe uzeo za svedoka ja sam tebe uzeo za garanta, za jamca, da će vratiti. I nije problem, dinari su tu, sve tu, ali prepreka, postoji između nas. I oslonuo se na Allaha subhanovi, a je poslao. Ovaj vam očekao, očekao, Buhari obilježiti imam Buhari, u svomu sahih u biljeđu, pod brojem 20291. Ovaj ovamo čekao, čekao, čekao, nema broda, makon Ma izvjesnog vrmna ugledao dolazi daska ili delo što je. Dolazi, a bio je stolar. Pa kaže, vidi dobra daska, makar ga da dočekao sam dasku, ima daska, ponijet ću kuć ili ću nešto napraviti od nje, ili ću ženi i djeci natesati drva odložiti vatra. I tako je do svoj kuci udario sjekirom i spalo je hiljadu duga. A ovaj čovjek je opet spremio se, čekao vrut, kada je naišao u vrut, on je opet spremio hiljadu sa sobom i došao. I kaže, evo tvoj duga, što si mi dao, što si mi poznajmio, evo ti. Kada, poslije, kada se sreba, kaže, jesi ti meni šta poslao prije? I ispričaj, kaže, do mene to baš. Dakle, u hadisu i u drugim hadisima se spominje ovo, Allah ođele uavljivu ime kefiru. Što se tiče arapskog jezika, vekil, u mm. arapskom jeziku, kada otvorimo rječnike, znaći ćemo da ima značenje vekil onoga kome se nešto prepušta, kome se nešto daje, kome se nešto predaje, sa znanjem da je on sposoban da to učini, što mu se daje, što mu se predaje, što mu se prepušta, da je on sposoban da je mogućnosti i da je sigurno da će to učiniti, da je garantovan. Dok kefil u arapskom jeziku ima značenje onoga koji se brine o nečemu, pa slično značenje nalazimo u hadisu također u imamo Ruharije, u hadisu Allahovog poslanika alihi srca mu je rekao, onaj koji se brine o jetimu, skrbnik jetima, ovako ćemo biti u dženetu, jedan pored drugog, kao što su ova dva. Jedan pored drugog u dženetu. Ana al-kafilu al-yatim, dakle kafil, slično kafil, dakle onaj koji se brine, brine o nečemu. Da vidimo šta kažu islamski učenjaci po ova dva Allahu dželle ova li pa imena al-kafil al-yatim, kako bismo dakle imali potpuno spoznaju što se tiče ova dva. Pa Ibn Jarid At-Tabim, Rahimahullahu Wa ta Ta'ala, kaže da Allah wa Jalla vala ime El-Vekil, kaže El-Vekil jeste Allah Subhanahu Wa ta Ta'ala koji nadgleda sve stvoreno, brine se o tome, čuva sve to što je Allah Subhanahu Wa ta Ta'ala stvorio, što je stvorio i sve stvoreno svojom svemoći obskrbljuje i uređuje. El-Vekil jeste onaj koji nadgleda, koji čuva, i svojom svemoći obskrbi, Brini se o njehovoj obskrbi. Khattabi r.a. kaje El-Vakim, jeste Allah subhanahu wa koji se brine o obskrbi svojih robova, onaj koji im daje što je dobro za njih, u čemu je korist za njih, pa kaže Imam Khattabi značenje riječi hasbuna, Allaho nema El-Vakim, znači dovoljanje nama Allah, I diva li je onaj koji poznaje naše potrebe i brine se o našim potrebama? Dakle, ne samo značenje vekila, zaštipnite. Dovoljen je nama Allah i divan je onaj koji zna za naše potrebe i istunjava naše potrebe. Zna u čemu je korija nas i koristi nam. Pomaže nam da ostvarimo te svoje koriste. El Huleymi, rahimahullahu ta'ala, kaže El Vekil jeste onaj na koga se oslanja i kome se prepušta znajući da samo njemu pripada stvaranje i samo njemu pripada odredba, dakle da ono što je on odredio tako će biti. Zato se na njega oslanjam i zato svoje stanje njemu prepuštam i niko drugi mimo njega to i ne posjede. Također je rečeno Al-Wakil jeste Allah wa koji na poseban način, na najljepši način ispunjava potrebe svojih bogobojaznih robova, vjernika. On ispunjava potrebe svih robova iz svojej dobrote preuzeo i naslebe obavezu da se brini brinuti o potrebama svih robova, bili oni vjernici ili nevjernici, ali na najljepši način ispunjava potrebe svojih bogbojaznih robova zbog toga što oni vjeruju njega, što pribjegavaju njemu, pa su zadovoljni samo njime, neovisni su od svakog drugog, osim od njega, Allaha Jalala. Ezzajadž, -e Rahimahullah, kaže, Allah je lekeli svojih robova, odnosno, Onim je dovoljan u svim njihovim potrebama. Onim je dovoljan u svim njihovim potrebama. Što mu treba, nalazi se kod njega i također onim je dovoljan u ostvarivanju tih potreba. Onim je propisao djela i pomaže im u tim djelima kako da ostvare svoje potrebe. Dakle potreba se nalazi kod njega i onim je propisao određene puteve kako doći do te potrebe i pomaže svoje rogove u činjenju tih tih djela. Što se tiče Allaha džellela velela ni pod imena El-Kafil, imamo El-Kurtubija, šehnu Allahu teala naudi više znači. Pa kaže El-Kafil jeste onaj koji svedoči, onaj koji čuva i onaj koji garantuje. Onaj koji svedoči i sve i garantuje to. El-Hafleni ima malo produži govor oko Allaha džellela velela ni El-Kafil, ali lep govor. Kaže El-Kafil jes Allah subhanahu wa ta'ala koji iz svoje dobrote prihvata da udovolji svim potrebama svojih stvorenja. Međutim kaže kao i svaka osobina, tako i ova. Allahu prihvatanje nije kao vaše prihvatanje da udovoljite nečijoj potrebi. Allahu subhanahu wa ta'ala svaka osobina pripada onako kako samo njemu dolikuje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je čovjeka, doveo je na ovaj dunjaluk i propisao mu potrebe. I ne može obstati na ovom dunjalku, ne može živjeti ako ne ispuni te svoje potrebe. Ako ne zadovolji, imaju dakle određeni zakoni, ako čovjek ne zadovolji tu svoju potrebu, ne može ostati živ na dunjaluku. Pa Allah subhanahu wa ta'ala propisao čovjeku potrebe i nije postavio pregradu između njega i njegojih potreba, već naprotiv on mu obezbijeđuje to, on mu olakšava i neprestano to čini. On ispunjava potrebe svih svojih stvorenja, ljudi, životinja, čak dakle ploda u majčinom stomaku i dakle svih drugih jeli, stvorenja. Kao što ispunjava potrebe, kako se spominje u Habisu, ptica koje jutrom odlaze iz svojih gnijezda gladne, gladnih stomaka, a noću se vraćaju site. Koji hrani, hrani, Allah djelavala. Pa dakle, kada se upoznamo sa Allahim djelavala lijepim menima el-vekil i el-kefil. El-vekil i el-kefil, da on sve nakleda, sve sve uređuje i svoje dobrote, sve obskrbljuje, brine se o potrebama svih nas i garantuje da će dakle zadovoljiti naše potrebe iz svoje dobrote obavezao se za svetu kada se upoznamo dakle sa tim imenima Allaha wa da se on brinuti o nama i svoje neizmjerno velike dobrote onda dakle kako da čovjek ne voli svoga gospodara Allaha wa kažem uvijek Allahu pripada najuzvišeniji primjer na dunjavuku da nam neko dođe i kaže sinko dok sam ja živ ja preuzimam sve svoje potrebe na te, sve tvoje potrebe na sebe Ne skjeraj se. Dok sam ja živ, sve tvoje potrebe ja ispunjavam. Umrem li ja, ti ostane živi za mene, imaju moja djeca, brinuće se od tebe. Sve potrebe bit će ti ispunjeno. Zad ne bi bio rahat, bez brige, ravno ti bilo domora što kaže, ovo subhano, taj, taj. I niko ne može bolje zadovoljiti naše potrebe i niko bolje ne može znati naše potrebe kao što on zna i kao što on zadovoljava. Ali problem ona. Zato dakle trebamo što god moguće više opoznavati svoga gospodara, Allaha subhanahu wa Mi manje ili više znamo za sve to, ali zaboravljamo često. Mi, se, mi smo svjesni, mi sarađamo dakle sa tom svješću da postoji Allaha subhanahu wa ta'la. Najbolji dokaz jeste kada nas stisnu problemi, belaji, tegobe, iskušenja, ne će. Čak i nevjernici dižu pogled prema nebesima. Čak i životinja kada je suša, pogledajte da dižu svoj pogled ka nebesima. Dakle, to je urođeno u čovjeku, kao što je ušlo u hadisu da se svako dijete rađa sa fitrom, sa vjerom, pa da posle njegovi roditelji odrode od vjere Islama. Međutim, kroz izučavanje Allahi J.W.L.I.P.I.M.A. izlišen svojstava, ta spoznaja Allahi J.W.T.A. postaje nam sve veća i veća. Zatim, kada se opoznamo sa Allahim J.W.L.I.P.I.M.A. imenom, imenom El-Vakil, da dakle on garan, da on zadovoljava naše potrebe, Trebamo se prepustiti, oslonuti na njega. Oslonuti na njega. Biti smireni po pitanju naših potreba. Niko ne može zadovoljiti naše potrebe do on. Allah subhanahu wa ta'ala. I niko ne poznaje bolje do on. Zato dakle trebamo prepustiti svoje stanje njemu. Prepustiti svoje potrebe njemu. Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže veliki malikijski islamski učenjak Ibnullah Arabi rahimahullahu ta'ala kada znaš da je tvoj gospodar Boga najbogatiji, najmućniji. I da je on sve pa može uraditi sve. Da su njegove riznice pune, zašto onda da se ne njemu? Nema i mućniji njega, nema moćniji kod njega, sve kod njega u njegovim rukama, zašto da se ne okreniš njemu, pa da ne tražiš od njega? Zatim, kada se upoznamo sa Allahim, liknim menima, dakle, on sve nadgleda, sve stvoreno čuva, održava sve stvoreno obskrbljuje o svemu stvorenim, on se brine zašto onda a mi svakodnevno imamo kakve potrebe zašto da onda ne molimo Allaha subhano i stalno trebali bismo stalno iskazivati svoje potrebe Allaha subhano tražiti od njega, on je jedini ko me neće dojaditi traženju od njega od svih drugih prilika snije okrenuli se, pošto sta više i šuplja već, kad je na pun što god ti dao, nije ti dosta. Allah džellal ve nikada, nikada. Naprotiv, Allah subhanahu wa ili kako je u stoi suri, ni sad kaže: "Estanallahi min fadli", tražite od Allaha da vam on da i svoga izodi. Tražite. Pa nam je dobro poznato vjerodostanom hadisu da kaže Allahov poslanik Alihi salocan, toista se Allah džellal ve svake noći kada preostane zadnja prečina noći spušta na ovo dunjalučko nebo i prvo što kaže, ima li nekoga da nešto traži od mene da mu dam svako veče večeras i sutra i sinu svako večer kada ostane zadnja trećina noći kaže, ima li nekoga da mu nešto treba da mu to dam pa je također došlo od Iskod imam ter vizije šeha obaniga dobrim da kaže Allahov poslanik alihi salosan, da se Allah srdi na onoga koji ne traži od njega da se Allah srdi na onoga koji ne traži od njega, Ja čovjek Kada traži, pogotovo kada traži za sebe, je tako? Ne, nije isto kada tražiš za sebe čak ni na dunjaluku. Allah pripada na njih zašenji primjer. Nije isto i kada na dunjaluku tražiš za sebe i kada tražiš za drugog. Kad tražiš za drugog, slobodni si. Zato pojedini kada govore tamo u poglavlju o vitru i o kunutu dovi, i inače o kunutu dovi, kada se uči kunut dova pa kažu ukoliko u kunutu dovi tražiš za muslimane. Drugi muslimani, brojna su, jel, mjesta gdje su muslimani, u nesretjeni. slično, kada tražiš, kažu, podignu se ruke visoko. Isto kada na Dunjaluku tražiš slobodno za druge. Ali kažu, kada učiš kunuti dovu, inače, kada doviš za sebe, trebao bi približiti ruke sebi. Stigljivo, kao što je na Dunjaluku, stidljivo tražiš za sebe. Nije zgodno tražiti za sebe, reći, hej, trebao, imao što. Dok slobodan si trebao, jednom brat ćeš dati, nije to tvoje, izvadi, i gotovo. Dok za sebe, kad treba tražiti, je li nije, nije Zato, dakle, kada čovjek traži za sebe, stiljivo, ponisno, skrušeno, uplakanim glasom, takvo stanje Allah voli. Zato se Allah srdi na one koji ne traže od njega. Allah subhanahu wa ta'la takvo stanje voli, kao što je došlo u komentarima havisa gdje se govori, jel, kada ne bismo griješili, Allah bi otišao s nama, dao bi da umremo, a doveo bi narod koji griješi, jer Allah voli da se od njega traži oprostat, voli takvo stanje da vidi takvu situaciju, da vidi kada se dovi, kada se traži oprostat, da vidi takvo stanje kod svojih robova. Jeli. Pa dakle, trebamo tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala, on zna naše potrebe, jedino može zadovoljiti naše potrebe i on je garant da će naše potrebe biti zadovoljene. Trebamo tražiti od njega i stavljeno. Zatim, tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala i spomnjati ovo ime. Tražli su i drugi, nemojmo se stiliti, ne nemojmo se libiti, nemojmo sumnjati. Allah Subhanahu Wa Ta'la sigurno je jedin i kad da ispuni naše potrebe. I bolje od nas, poslanici i veroviesnice tražili su od Allaha Jalla wa Ala da se pobrini za njih. Kao što kaže Ibnu Adbasa, biljež iman Bukhariya, hasbuna Allahu wa ni'me l rekli su Muhammed sallahu alaihi wasallam i Ibraheem. Alihissalatu wasallam. Muhammed alaihi sallam avaj ayah čuli sure Ali Imran, kada su se iskupili Saveznici na Hendeku, Ahazab, pa su monafici koji su živjeli u Medini, rekli, ljudi se iskupljaju, bojte ih se, to i nije povećalo osim imani, rekli su, hasbu Allah, on je meluakil, dovoljen je nama Allah i divan on zaštitnik ili dovoljen nama Allah i divan je on, zna naše potrebe sad u ovoj situaciji, kakve su, i on će se pobriniti za nas. I rekao je te riječi. Ibrahima alihi salatu sam kada je bačeno u vatru. Pa poznato mi je, spomnije se u da je ta vatra pripremana za njega dugo vremena, ložena, spomnije se, jel, mjesec dana, pa ga nisu mogli tek tako baciti u vatru, već su ga nečim poput katapulta bacili. I to je bila ogromna vatra, nije se u nju moglo ni gledati i nisu mogli, ha, da vide šta se dešava sa Ibrahima. Bacili su ga u vatru i kao na Dunjaluku koji svi očekivali isti rezultat. Hmm? Pa su došli nakon sedam dana i nisu mogli da stoje pred vatrom, da gledaju, ne vidi se, ogromna vatra. Došli su nakon sedam dana i prvi ko? Prvi babo njegov. Prvi njegov babo Azar. Ima dakle ljudi, čak dakle ljudi od čijeg srca je otpao taj plod, plod njegovog srca, ali kada je u pitanju nema njema, ne treba dakle i nama... Da bude slično stanje, da ne damo svoje vjere, makar bio babo i majka tražili od nas da se ostavimo vjere. Pa je prvi babo požurio da vidi šta je ostalo. Ništa ni ostalo. Šta će ostati? Ništa. Tako ogromna vatra mjesec dana se priprema, pa je zatekao Ibrahima na mjestu vatre kako klanja. Pa kaže, ja Ibrahima, nijam na rodbara Boga. O Ibrahima, di ima mi je tvoj gospodar? O, Ibrahime divan je tvoj Gospodin. Kada je rekao dovoljan je meni Allah i on će se poprimiti za moj potrebe. On zna kako je stanje sada samo I on će se poprimiti. Dakle, bolji od nas priznavali su svoje potrebe Allahu Džavlava iskazivali svoju ovisnost o njemu jer je on jedino vječni i živi. Jer je on jedino svemogući. Svi drugi danas, sutra umiru. Svi drugi, ono što imaju Misli u svojim rukama prijeli ili kasnije to će otići, Biće, bit će savladan i slično, jedino Allah postaje. Allah subhanahu wa ta'ala je el-wekil, el-kefili, onaj koji poznaje naše potrebe, koji se brini o našim potrebama, koji je garant da će ispuniti te naše potrebe. I to nama treba, živimo, kao što i kaže Hulayni, Allah nas je stvorio s potrebama na dunjavku i ne možemo živjeti na dunjavku osim da zadovoljimo te svoje potrebe, I želimo da te naše potrebe budu zadovoljne tamamo. Kao što kaže Imam Ahmed, ako želite da vam Allah da, ako hoćete da vam Allah da ono što želite, onda dajte i Allahu ono što vam on želi od vas. Ako hoćete da vam Allah neprestano daje ono što vam treba, ono što želite, dajte i Allahu ono što Allah traži od vas. I badet. Kada se upoznamo sa Allahim džalu ala lipim menima, el-wakil, el-kefil, Da on se brine o nama, brinimo se i mi za njegovu vjeru, oživljajmo i živimo njegovu vjeru, nosimo, pronosimo njegovu vjeru. Istinski se oslonimo na Allaha subhanahu wa ta'u. Čuli smo jedno od značenja imena El-Lakil jeste onaj na koga se oslonja, kome se prepušta, kome se predaje jer se zna da je on siguran, da je on sposoban da nam ispuni ono što nam treba. Pa se istinski oslonimo na Allaha Subhanahu Tala. Istinski je osloniti se na Allaha Subhanahu Tala. Kako? Mnogi kažu oslanjam se na Allaha. A ne zna Allah. Da bi se čovjek istinski oslonuo na Allaha Subhanahu Tala, prvo mora da zna Allah. Prvo treba da se upozna sa Allahom veličinom. Sa Allahom sve moći. Allah je kada sve učiniti. Pa je što mi nešto sitno treba, a to ništa nima kao što vam je poznato Fudaili ibnijad, kada je bio na refatu i pored njega, njegovi učenici i drugi učeni ljudi i tamo gleda ispred sebe u daljini čovjeka kako plaće na refatu, poznato je li stanje hađija i dovi Allahu subhanahu wa ta'la ta', ala ta ala, i plaće i pitao Fudaili ibnijad svoje učenike i učene pred sebe šta mislite da ga čovjek vidi u onakvom stanju? Da se u onakvom stanju obrati tebi, meni? Bil imao srca da ga odbiješ. Možeš da isponiš. Ono što traži od tebe, možeš da mu daš. Bili imao srca da ga odbiješ. Vidiš kakav je. Prije svega izmoren, prašnjan, nikakav. Došao tu i malo te neko što kažu cvili pred tom. Bili imao srca da ga odbiješ. Možeš mu to da. Kaže, ne znam da bi nekoga morali. Kaže, Allaho dao da, ono što traži od njega je lakše nego vama čak spomnije se da je rekao šestinu dina šesti dio neke sitne pare. Allahu subhanahu wa ta'la je lakše da mu to ispunu. Dakle, ono što tražimo, što nam treba, sigurno ima kod Allaha subhanahu Sigurno ta'la. Sigurno on može da ispuni našu potrebu pa se trebamo poznati sa Allahom s tim. Dakle, da je Allah da sve što nam treba da može da nam on ispuni da se upoznamo sa dijelima koje Allah propisao do ispunjenja te naše potrebe. Šta znači istinski se osloniti na Allaha subhanahu wa ta'ala znači samo Allah je kadar, ja se oslonim na njega i oslonim se i na jastu kasnije. Nogu prekonali je, ne rade ništa, ne. Bez, dakle, osloniti se na Allaha, jer prvo upoznati se sa Allahom, zatim upoznati se sa dijelima koja nam je Allah propisao, što trebamo učiniti, raditi ta dijela, maksimalno, koliko smo u mogućnosti to dijelo učiniti, nakon toga prepustiti svoje stanje Allah, gospodaru, ja što sam mogao, ja sam radio. Moje mogućnosti staju ovdje. Tvoja svemoć počinje odavde. Ti si sve moć. Ti se pobrini. Ti znaš moj potrebu, pobrini za moj potrebu. I nakon toga imati lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa i nakon toga biti zadovoljan Što god nam Allah da, Allah sigurno ne, ne odbija dovu vjeru. Allah sigurno ne odbija dovu vjeru. Allah voli da mu se počesti dova, da se traži od njega. Allah te potiče da činiš dovu. Jer tako, kada se spomine blizina i kada se spominje dova Allahu subhanu te va upravo je li ta blizina i dova, ne spominje se, a Wa ida i 'ibadi ani... Na mnogo mjesta u Kur'anu, jel' spominje se, 22 kur'anska ajeta imaju, pitaju te, pitaju te, pitaju te, te pitaju ashabi. Međutim, ovdje i na svakom mjestu kaže kul rec, kul rec, odgovori, odgovori. Međutim, ovdje, wajda se'eleke ibadi ani f'ini qari. Ako te budu upitali moju robovi o meni, o Muhammede, ne kaže reci, već kaže, ja sam doista blizu da skrati čak, dakle, i u izgovoru, da ukaže na svoju blizinu. Fa inni kari, ja sam blizu. Uđivu da' ve te da' i da'da' Odazivam se dovi moga roba kada mi doziva. Sigur. Allah kaže u suri. El-Ghafir 60. ajetu Wa qala, Rabbukum ud'uni, istedžib lakum. Vaj gospodar kaže, dovi te mi, ja ću se odazvati. I još, dakle, u naredbi kaže, dovi te mi, na ređuje, u imperativu, za pojednom načinu. Dovite mi. Ja se odazvati. Vaša briga je da dovite, moja briga vam se odazvati. Što se skirate? Dakle, trebamo doviti Allah subhanahu wa i biti sigurno ubijeđeni da će se Allah odazvati. I sunneta Allahov poslanika alihissalusam saznajemo da se odaziva na jedan od tri načina. Daje nam ono što tražimo ili otklanja od nas zlo, „lično onome, dakle na istom stepenu primužen, ist stepenu od dobra koje smo tražili, ne daje nam to dobro, već otklanja od nas zlo ili nam ostavlja za sudnji dan. Ili nam ostavlja tu dobu za sudnji dan, odnosno dobro koje smo tražili, jer na sudnim danu se od toga. Dakle, Allah se sigurno odaziva, zato treba imati lipo mišljenje, da će Allah odazvati, sigurno će se odazvati. Oni je to preužao na sebe. I biti zadovoljan. Što god nam Allah da, odnosno na koji god način nam se da zove, da otponi od nas zlo ili da nam dajme ono što smatramo da je dobro i što Allah Wala, misli, znam da je to dobro za nas, pa daj ili nam ostavi sutra na sudni dan i da budemo dakle, zadovoljni dine. Ako poštudimo ovako, Allah Wala, kaže inna blaha juhibbul mu talakiri to isto Allah subhani mu tala voli koji se na njega Ako postupiš ovako, upoznaš se sa Allahom, njegovom ilučinom, njegovom svemoći, upoznaš se sa dijelima koja vode do ispunjenja tvoje potrebe, radiš ta dijela, prepustiš svoje stanje, imaš lijepo mišljenje da će ti on to ispuniti i zadovoljan si sa za rezultatom, raduj Allah će da vala te, Ako tako budeš postupao kod svake svoje potrebe. Zatimo od Allahi će da vala lipih ti reče dva sati na svijetu. Lepiš jerki se te roženi frava vama motka, motka so pod Allahu ijalla valla lepih imena jeste i ime es-shahid pod Allahu ijalla valla lepih imena jeste i ime es-shahid ovo Allahu ijalla vama ime spominje se na 18. mjesto u Kur'anu džedimo na 18. mjesto u Kur'anu džedimo pa neka od njih u surji al-nur kaže Allah je šehid, šehid se kod nas najčešće prevodilo, dakle ovo ime, kao svjedok. Karo si za šehida koji je bogini, tako, u borbi na Allahovom putu da je svjedočio svojom krlju, svojim životom, je li Allahov ovoj riječi, Allahov ovoj vjeri, Allahov ovoj isti. Allah je šehid, ili Allah je svjedok svem onom što Zatim, u surja dan'a'am قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنِكُمُ Reci, Allah je šehid između mene i vas. Allah je svjedok između mene i vas. Surja al-Hajj إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْنِ شَهِيدٌ Doista je Allah na svim i na mnogim drugim mjestima. I također ova osobina svjedočenja, da Allah svjedoči, spomni se o spomni se o malo prijevču, izte hadisu o kefa bi Allahi šehida Spominje se u Kur'an i Kerimu, Allahov svedočenje na mnogim mjestima, pogotovo dakle u suri ali imran 18. ajetu, kod najveće stvari Allah Jallavala sebe uzima za svjedoka, najveće istine, zbog koje je sve stvoreno, dunjavuk i sve što je na dunjavku, i nebesa, i sve što je na nebesima, zbog obožavanja Allahov jednu dolinu, jer on jedini to zaslužuje. Allah svjedoči da nema istinskog Boga mimo njega. Allah svjedoči da nema istinskog Boga mimo njega. Dakle, ova osobina spomnije se u tom kur'anskom ajatu. U hadisima također, kao što rekli malo prije hadijskoj Bukhari, također drugi hadijskoj Bukhari i kod drugih, o oprosnom hađu, kada je bio ogromno broja ashaba i kada je Allah u poslani Kalehi Salacan savjetoval, Oporučivao im i na kraju je rekao Allahu mašhad, Allahu mašhad, allahu, allahu moj ti posvjedoči, ti budi svjedok da sam im dostavio. Što se tiče arapskog jezika, šehid u arapskom jeziku dakle, ima značenje svjedoka, međutim u arapskom jeziku se za svjedoka tačnije kaže šahid, šahid, kada se vrata tamo na knjige fikha, koristi se, dakle, kod izlanja ugovora, koristi se termin šahid, šahid, dakle, jeste svjedoka. Međutim, kada se upotrebljava šehid u smislu svjedoka, time se želi ukazati da je njegovo svjedočenje potpunije, sveobuhvatnije, da na svaki mogući način on svjedoči, svjedoči tome a pogotovo odakle, kada se to pripiše uz Allaha subhanahu wa ta'ala, kada se spominje u kontekstu Allaha subhanahu wa ta'ala. Ibnu Lesir, rahimahullahu ta'ala, kaže šahid i šehid je isto kao alim i alim. Šahid i šehid je isto kao alim i alim, jer to su također Allaha subhanahu wa ta'ala lipa imena. Pa kaže šehid, Ibnu Lesir kaže onaj koji je prisutan i svjedoči svemu. Sve to nadziruje, sve Što se tiče značenja Allahu dželle vala lipog imena Šehid, brojne definicije. Pa također kaže Ibn al-Fir. Da Šehid jeste onaj kome je sve vidljivo sve. Ništa mu nije skriveno. Da Šehid jeste Allah dželle vala je sve vidljivo ništa nije skriveno. Kaže Šeksadi, Rahimehullahu ta'ala, šehid jeste koji sve nadleba, sve vidi, makako ono sićušno bilo, sve čuje, čuje svaki glas, makako on prigušen bilo. Svojim znanjem sve vuhvata. Čak i ono što ljudi kriju u sebi. Zađađ, Rahimehullahu ta'ala, kaže, šehid jeste Allah subhanahu ta'ala koji je prisutan svemu. U sve, svojim znanjem, svojim vidom, svojim slugom. Prisutene svakom. Ne odvaja se nijedko. Time. Elaholehim <gled> i rahimahullahu ta'ala kaže, el-shahid jeste onaj koji ima uvida ono što nemaju uvida stvorenja. Čovjek vidi, čovjek čuju, čovjek zna i svako drugo stvorenje, međutim, njegov pogled ima granicu, njegov sluh ima granicu, njegovo znanje, Nije vam datal znanja, ali si malo. Međutim, Allahovom pogledu nema kraja. Allahovom slugu nema kraja. Allahov ovo znanje sve obuvode. Pa kaže, jeste onaj koji ima uvida u što nemaju, uvida stvorenja. Pa se dobro čuvaj, nemoj misli da je bitno da si dobar pred ljudima ima neko ko te dobro poznaje, bolje koji je imao uvida ono što drugi nemaju uvida, onaj koji je imao uvida u tvoje srce, što se nalazi u tvojome srću. Imam Gazali r.a. kaže značenje Allahu j.a. lipog imena Eš-Shahid vracio se na njegovo lipog ime El-Alim al s tim da Eš-Shahid e ima posebno značenje, El-Alim al ima sveobuhvatno značenje, pa kaže kada se želi ukazati na Allaha subhanahu wa taala svojom poznanjem govorio spomni se ime alalim kada se želio ukazati na Allaha subhanahu wa taala poznavanjem onoga što ljudi kriju u sebi koristi se ime alkhabir a kada se želio ukazati da on zna što god ljudi urade kako iznesu i sebe kažu ili urade onda se koristi Allahu lipo ime es-shahid ibn كثير rahimehullah kaže allah subhanahu wa ime, shahid sjeduk ljudskim djelima. El Hafiz on je čuvar ljudskih riječi, majeľu fizu min qaluhu illa aday raqiqun atid, to što je riječ. I on čovjek priznori ni jedno riječ da pored njega nije onaj koji gdje, onaj koji nadzire, onaj koji koji bilježi i on je El Amin ljudski tan. On tako poznaje, dobro poznaje ono što govori prikušuje. Također imamo gazal Rahima Allahu Taala kaže Još jedno navodi značenje, Allahog dželovala lipog imena šehid, pa kaže onaj koji će ljudima na sudnijem danu posvjedočiti ono u čemu ih je gledao. Obavijestit će ih, vidio sam vas, radili ste to i to, moj vrego je za radio to i to. Posvjedočit će obavijestit će ljude o onome u čemu ih je nadzirao, što je vidio pred njima jel, na doljanku. Dakle, Allah ima značenje da sujem dakle, odnosno onoga koji sve vidi makako mu ono se bilo sve čuje makako taj glas bio prigušen zna sve od ljudima i on je kadar da sutra obavijesti ljude naprotiv obavještavaće ljude tako dakle, o njihovim dijelima koja su čune na zemljama padako eto da se upoznajemo sa ovim dželle imenom Allah inci e Šefih Ono da vidi nas, otvoreni smo pred njim, vidi sve nam i sutra će nas obavijesti tome kakvi smo bili. Trebamo dakle da veličavamo, da poštujemo, uvažavamo, da se naše strahopoštovanje prema Allahu Dž.A. poveća. Allah dobro zna sve onama. Dakle, putem ovog imena i sličnih imena El Ali, El Hadir, El Atiba i Potanko i obavješteno nama onaj koji nas nadgleda također, prati nadzire, onaj koji ima svako zdanje u nama, putem njega saznajemo dakle da Allah subhanahu wa ta'la zna sve o da smo dakle potpuno otvoreni pred Allahom subhanahu wa Zatim, kao što rekao malo prije kod imena, el-wakir, el-kefil, čovjek svojom fitrom urođenom djerom Je, zna da Allah postoje i da Allah zna za njegovo stanje, da ga Allah vidi, međutim putem ovakvih imena čovjek saznaje kakvo je Allah subhanahu dala znanje koliko je dakle ono sve obuhvatno. Zatim, kada se upoznamo sa Allahim džel'a lalip imenom i šehid, da nas Allah vidi, da zna sve o ono, nari, upoznajemo isto tako i koliko je Allah milostitno. Allah nas vidi. A dobro, svako od nas zna kakav je. Zaboravi se. Pa možda bude svakakav zaboravi se na Allah da ga Allah gleda. Kada se upozna sa ovim imenom i sličnim imenima, na Alim al-Hadira al shahid al upoznaje koliko je Allah milosti prema. Koliko mu Allah daje, a kako mu ono zraća. Allah pripada najvišćenim primjerom kada kaže ti neko daje, a niko ne može koliko Allah. I u stvari sve je to od Allah. Allah je izvor svega. Da ti neko na dunjalku daje i da mu ti uzvrćaš nezahvalnošću, a kraj bi digao ruke od tebe, okrenuli Na dunjalku neko ko možda nekada može imati potrebu kod tebe. Neko kome možda nekad možeš biti od koristi da ti daj, daj, dakle možeš me nekad ukoristi ja ti dajem, ali ti vala nikakav ti uzraćaoš, ti prema meni vakao si, nakao si nisi mi uopšte zahvalan još, nemaću nekoga drugog digao bi ruke od tebe a iako možeš mu koristiti nekad, možeš biti od potrebe, on bi na kraju se okrenuo kada te vidi tako gre zahvalan znači Allah ne može mu ama baš njim malo koristiti niti je potreban toga I mi neprestano uzvraćamo nezahvalnošću na njegovim blagodatima. Naprotiv, s njegovim blagodatima griješimo. Tako? S njegovim blagodatima. Nemo mi svoje pa da time griješimo. Nego s onim što nam je Allah dao. Dao nam oči, mi gledamo haram. Dao nam sluh, mi slušamo haram. Jezik, najveću blagodat, da čovjek može komunicirati, da kaže ljudima šta je u njemu. Se možeš porazumiti, da može iskazati svoju potrebu. On griješi. S tom Allahom blagodati. I Allah se odnosno Allah te ne kažnjava, Allah te vidi dobro, zna sve o tebi. I ne kažnjava. Da nas kažnjava za svaki gre koji počinjamo, niko ne bi ostanuti u njavu. E, vidimo dakle Allahovu miru, skolika Allah njelosti prema nama. Kroz ovakva imena, Allaha upoznajemo koliko Allah njelosti prema nama. I koliko je pravedan, i koliko će pogotovo biti pravedan na sudnjem danu, Kada će nas obračunavati? Samo za ona djela u kojima nas je vidio, gledao nas, slušao nas, što smo govorili, što smo radili, zato ćemo sutra biti obračunavan. Neće se nikom naučiti nepravda da bude pitan za nešto što nije uradio, da bude obračunavan za neke riječi koje nije rekao ne, samo za ono što se radio i što si govorio, zato ćeš biti pitan. Šahid je bio, šehid je bio, svjedočio sam od tobe. Raki nadgledao tebe. Allah subhanahu wa ta'ala. Ali znao sve o tebe. Jo ono što su tvoja prsa krila. Zato ćeš odgovarati. Nećeš. Pa opet, da bi Allah jel la vala dokazao svoju pravednost. Maksimalno pravednost je tako da ovo je i meleke. Da to zapišu. I doista su nad vama, ili oko vas, čuvari, plemenati, pisari koji znaju ono što vi radite. I pišu. A opet, da bi dokazao svoju pravednost, da bi taj ljudski inat slomio i ljudsku nezahvalnost i nepokornost i ohovo slomio, da neko sutra ne bi rekao, čitamo se iz njegove knjige, nisam na to uradio, odakle to, ti si pročitao nešto, ne piše to u moje knjizu. Allah kao što kaže o suri Al-Isra' ikra kitabek, kefabi nefsikeljonali kehasiba, čitaj svoju knjigu, ti čitaj. Evo, mi smo sve zapisali, evo čitaj. Ti čitaj, neće niko čitat, pa pročitat nešto što nisi uradio. Ne, ne. Evo, čitaj ti sve. Pa da bi pravednost bila još već potpunija, ti ćeš gledat svoju vagu i svoja djela, ona djela koja si pročitao na ta svagi. Jedan na ta svagi i drugi. Allah Čele Valla potpuno pravedan. Svjedočio je tvojim dijelima, svjedočio je tvojim riječima, Sve je to predoćeno, zapisano, gledaš, nećeš biti pitan za nečo, nešto tamo drugo, nećeš biti obračunavan za nečija, nečija druga djela. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala je šehid, onaj koji svjedoči. I on je najbolji svjedok, kao što stoji u suri Al-An'am. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Kul eyju še'in akibaru šehade. Koli ilahu šahidun vejnimo vejnekom. Tako kaže Mujarid od Paveli drugim Fesiri, značenje ovog Kur'anskog ajta, reci upitaj mnogobožce, nevijenike, mušrike, upitaj ko to najbolji svjedok ili čije to svjedočenje najbolje, najveće i reci Allaho, Allah je svjedok između mene i vas. Najbolje svjedočenje jeste Allaho svjedočenje. Najbolji govor jeste Allahov govor. Ono što kaže, ono čemu Allah Jel, svjedoči, to je najveće svjedočenje. Ne može niko govoriti, zato kada znaš Allah najbolji svjedok, Allah najbolji šahid, je Allah najbolji šahid, svjedok, onda vjeruj u sve ono što Allah kaže. Nemoj da sumnješ, nemoj da te smutnje poljuljaju, iskušenja, ne da će velaje, te, te gobe, da posunješ, postoji Allah. Zanima... Zar nema ljudi da pred kraj svoga života, naprotiv pred svoju smrt, kažu Boža, ako te ima? Je tako? U mukama, u tegodama kažu Boža, te ima? Zato hm. da, dakle, Allah kaže šehid Allahu ennehu la ilaha illahu. Allah svjedoči da nema Boga sinjega. Allah je jedini istinski Bog. A Bog je onaj koji stvara, održava, upravlja, uređuje, obskrblje. Zato je jedini dostajan da se obožava. Nemoj da sumnjaš. Kada se upoznamo sa Allahim imenom šehid, al da je on onaj koji svjedoči ljudskim dijelima i prije svega svjedoči za svoje postojanje i da je jedini on dostajan obožavanja, svjedočimo i mi ovoj najvećoj istini i kasnije svakoj drugoj istini, svemu što je istina, što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'la, Čuvaj, inače, među ljudima, čuvajmo se dobro lažnog svjedočenja, odnosno svjedočenja laži. Svjedočimo za istinu, makar to bilo protiv nas. Svjedočimo za istinu, makar to bilo protiv naših i bližnjih. Za istinu treba jedino svjedočiti, ni za što drugo. Za nam nije poznato brojnje hadisi, dolazi Allahom, poslaniku, ali ih, pa ih propituje, ispituje i kaže, idi traži nekoga drugog za svjedoka. Ja neću svjedočiti za nepravdu. Kada je došao... „ No manu babo, jel tako, no i Bešir radi Allah tamo prenosi da je babo njemu dao poklon, a nije dao ostaloj brać, pa njegova majka Amra, supruga od Bešira, rekla ja neću to da prihvatim, ja to ne mogu da prihvatim, dao si Numanu, nisi dao drugima ili pita je Allahu od poslanika alihi s.a.w. za to. Pa kada je došao, vela hadis također ima brojne citate, kada je došao pitao ga Allahu od poslanika alihi s.a.w. znaš još djece, kaže ima spomnjesu su hadisu, da je imao 10-11 kaže si dao njima što si dao numanu nisam, a da li bi volio da od svih uživaš dobročinstvo kada ostariš? Da te svih izmete ili samo numan? Svi. A što nis dao s njima? Ili, kaže, traži nekoga drugog ko će ti za to da je to u redu. Što si uradio? Ja neću svjedočiti za to. Pa tako isto i mi, samo za da svjedočiti. Poznat vam dobro, hrdi svjedočiti. Hadis da je Allahov poslanik, Alihi sallallahu sallam, pitao vas Habe, želite li da vas obavijestim o najvećim velikim grijesima? Želite li da vas obavijestim o ekberu keba jer najvećim velikim grijesima, pa su rekli, Bela, ja li su ulovo? Svakako Allahov pa rekao pripisivanje ili smatranje Allahom nekoga ravnim širk. Ukupuluvali idejnu, nepo slušnost roditeljima i kažu, bio je naslonjen, pa je ustao, sjeo i počeo govoriti i lažno svjedočenje i lažno svjedočenje i lažno svjedočenje je za laži svjedočenje za laži da je e to istina laž kako kažu tamam mam da cijeli dunjaluk svjedoči da je istina to ostaje laž to se neće pretvoriti u istinu da mam da cijeli dunjaluk svjedoči i istina makar je svi pljuvali i svi govorili da je laž istina usta istina i ugladaće svjetlo dana, prijelika i saznat se, kaže, naši takvu lažnicu, kratke nodrije i za se također saznati. Dakle, svjedočimo samu istinu i ničemu drugim. I zasigurno od najveće koristi vjerovanja u ovo Allahovu lijepo ime Eš-Shahid jeste da smo svjesni Allahovu pravzora, da nas on Da Allah Subhanahu zna sve ovo. Allah subhanahu wa ta'la nas nagleda, zna sve nama, magdje se sakrili, znam za svaku riječ koju izgovorimo, maga koje tiho izgovorili, zna za ono što ostalimo u sebi, ne izgovorimo, ne zaboravljajmo riječi Allaha elem jalan i anjan Allaha, jara? Zar on da Allah sve vidi, nemojmo zaboravljati te riječi. Zato bojmo se Allaha subhanahu wa ta'la, magdje vidi, pazimo, šta radimo, šta govorimo, ma bili, s kim bili, kao što je rekao Allah u poslani kada ga je slovo jemen t'rkillaha haidzuma ku' tvoji se Allah gdje god bio. Gdje god bio ti si Allahov rob. Ti nisi rob vremena i mjesta, na ovom si mjestu pa si pokoran. Na drugom mjestu ravnuti. Ili živiš s ovim ljudima pa te oni postiču dobri i fino, ti s njima si, odvojiš se tamo negdje, nikakav, ne. Ti si Allahov rogu, ti se pokoravaš Allahov. Na svakom mjestu ti budi Allahov rogu. Budi iskren prema Allahovu, mandi se nalazi u reči, ku' inna salati, u nusuki, u mahyaji, u nimmati, lillahi rabbi l'alami, l'aši arikallahu, obi dhalike, mertva, davo i u nusmi. Reci, moj namaz i svi moji obredi, cijeli moj život, čak i završetak moj života, moja smrt, posvećenisu samo Allah. To dajem za Allah, to žrtvojem za Allah, To je dato Allahu tu Isbih namakta, Allah Subhanahu wa ta'la, jer on nema druga, da nekom je drugog. Allah je jedan jedini, niko drugi ne zaslužuje. Tako mi je ja se prvi tome pazim. Unim Allaha, djelovala da nam omine, izučavam na Allahi Subhanahu wa ta'la, da imena i uzvišenih svojstava, da putem predavanja više ne poznamo svoga gospodara i više ga zavolimo, više ne budemo pokorni.